А гортають, перегортають, перегортують. Він жадібно почав гортати в букініста сторінки книги, течина. Перегорни ще сторінку, і там побачиш з живих уст. Таке ніби нове слово «листати» аж ніяк не можна вважати за неологізм, бо його скольковано з російського дієслова «лістаті». І свідчить вона не про творчі пошуки автора, а про брак доброго знання української мови. Отже, не збагачує її на ще одне слово, а засмічує. Матися, бути, траплятися, мати. У нашому магазині мається великий вибір зимового одягу. Читаємо в оголошенні. Такі явища маються ще в нашому побуті, але з ними йде рішуча боротьба. Читаємо в районній газеті. Усі скарги, що малися у нас, ми висловили. Чуємо з уст промовця. І в усіх цих фразах дієслово «матися» виступає недоречно. Його треба замінити іншими словами. Чому? Адже це дієслово є в українській мові, наприклад, «поборовся б і я», може якби… Мало сили Шевченко. Якби так малось, як не мається, так що то було номис? Хоч дієслово матися є в сучасній українській мові, та його вживають рідше, ніж у російській діловій мові і Зразок висловів, «імеється в продажі, іміється случай тощо. У таких випадках треба вдаватися до дієслова бути. В нашому магазині чи крамниці є великий вибір зимового одягу. У деяких текстах може прислужитись дієслова траплятися, такі явища трапляються ще в нашому побуті, а інколи і дієслово мати. Усі скарги, що ми мали, ми висловили. Або усі скарги, що в нас були, ми висловили. Дісловом «матися» послугуємось у таких висловах. «Матись на бачності, бачності». «Не забудь, що я тобі сказав, і майся на бачності, Франко». «Матись на увазі, матись на думці». Малось на думці вже закінчити косовицю, та пішли дощі з живих уст. Крім того, це дієслово буває синонімом до слів «почуватися, жити». Стара тим часом розпитувала про нього, як він собі мається, Марко Вовчок. «Здоров воли, пане свату! О, якся маєш, як живеш, Котляревський!» Також до слів «передбачатися» Намірятися, по обіді малося плоскінь брати, Головко. Скоро вже й весілля малось бути, Грінченко. Мусити бути повинним, мати щось зробити, Належить, годиться, слід, варто, треба. У повсякденному устному мовленні – Да навіть у художніх творах дієслово «мусити» витискає останнім часом інше більш підходжить для того чи іншого випадку дієслова. Кажуть, наприклад, «Я мушу сьогодні прийти до вас поговорити про всяку всячину». Коли тут краще було б сказати «Я маю сьогодні прийти до вас». Чому саме так? А тому що дієслово «мусити» вказує на крайній ступінь потреби. Татари мусили відступити назад, щоб не замочити капців Коцюбинський. А яка тут крайня потреба, коли хочуть говорити про всяку всячину? Інша річ, коли йдеться про щось серйозне, поважне, тоді треба сказати, я мушу до вас прийти в одній невідкладній справі. Так само не на своєму місці стоїть форма дієслова мусити в реченні Усі робітники мусять знати правила техніки безпеки. Бо тут теж йдеться не про крайній ступінь потреби, а ще про обов'язок чи бажаність чогось.